106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם גם להזין לנו בשידור חי על ה-WW. אז למה אתם like. כנסו עכשיו.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 של השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, של הביטלס. אבל ו... לפני. אבל לפני. אבל לפני. קודם כל אנחנו נאמר לכם, אם טרם uh, קלטתם שאנחנו במעדן ויניל. Uh, והאורח שלנו, שהציג את עצמו בשמו הפרטי בלבד, הוא ברוך פרידלנד. Uh, הוא גם די קולגה, אני קראתי ש... שהוא שידר פעם ברדיו 88, אז... Uh...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 Can't you just let it ring a little longer, longer, longer? Oh, oh, I'll just sit tight through shadows after night. Let it ring, let it ring, let it ring. And that was the duet, Jefflin Barofre. And he'll do it.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 decide which way you turn why well, big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 באיזו סוללה במדבר, אחר כך, אם יהיה לנו זמן, אני אנסה לדבר על זה, בואו נראה מה השעה. וכשבשלב מסוים, כשהייתי בצבא, אמרתי, אני לא יכול עם הדבר הזה, עם האלקטרוניקה, ואני רוצה לשיר, ואני רוצה להופיע, ואני חייב להקה צבאית. אני חושב שהייתי שנתיים בצבא כבר, וקיבלתי יום חופש, והלכתי לבית הצנחן.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 מהמנגינה. אני אוהב את זה. ופה שר בריטון, אם נשווה אותו לתקופה שהוא התחיל את הקריירה שלו, או בזיגי או בכל מיני מקומות כאלה ששמו, כל משהו... הטנוריות שלו יוצא. משהו מאוד מלודרמטי. מאוד. קצת אחרי זה, בהמשך, נדמה סוף שנות ה-70, אחרי שנות השירים, סדרה בשם בעל. שמה בכלל יש את כל הבריטון הזה שהוא שר ברכט ווייל, יוצא מן הכלל, יש לי את זה גם בגינון. אחד האמנים היחידים שיש לי גם כן את כל הוירטואר שלי. לייף.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 שאלתי אותו מה לעשות במיום המוזיקה, איך אני מתקדם, מה אני עושה, והוא ענה לי. בצורה מאוד מאוד יפה ומפורטת. וכמובן שאני זוכר לו חסד נעורים על זה. הוא ניגן בס באלבום הזה, כאשר הוא בכלל גיטריסט, ומכרתי לו בסיסט, ויתרה מזאת, גם היום, לפני כמה חודשים, חידשתי איתו קשר דרך הפייסבוק, והתכתבנו. הוא לא זכר אותי, כמובן.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 סיפורי אלף לילה ולילה, Wonder of a Story, שגם אותו אנחנו מבצעים מדי פעם בהופעות של החדר שבאו. שיר יפה. אז היינו עם המדבר, כבר היינו באווירה של המדבר, אז בשלב מסוים גילו בצבא שאני סובל לילה, מעבר לעיוורון צבעים שיש לי. הטלף, אגב, אחד הלוגויים שלי. והעבירו אותי למרכז, ובמרכז שירתתי באיזו יחידה, שהמפקד שלה קראו לו בומי. בומי.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 חני באה עם הרעיון לעשות עיבוד מחודש לשיר אישה, שהתפרסם, שיר של MATI, לחן של מטי כספי, מילים של ידיד חכמוביץ', שהתפרסם אה, באלבום הראשון שלה, אה, ואמרנו, בוא נעשה אותו אחרת ונחדש אותו. אז אני וידידי הטוב אדיסון מירן, והקלטנו אה, להקלטה יותר עדכנית את עמנו, שגם מתי אישר אותה, אגב. אה, וזהו, זה הדבר הזה שיצא לפני כעשור. אז עיני אישה, אישה, עם קולות שלי. אל הרחוב I have you I Thank <laughs> you. אבל רואים, כולם רואים איך שבלילה מישהו אהב לה כפשוטה מישהו אהב לה כפשוטה אדיסון רן, גם על הקלרינט הפקה שהוא בעצם ניגן בה על כל הכלים. חני, אני מאוד אוהב אותך, אם את שומעת את השידור. בכל מקרה... אם לא, תקבלי קישור אה, אה איזה כיף. אה, השתחררתי מהצבא <laughs> <עם> <laughs> מתישהו, <laughs> אחרי ארבע <laughs> שנים. גם זה קורה. כן. והתחלתי קריירה, במרכאות, שלי. <laughs> בשלב מסוים <laughs> מוצאתי ויניל, שאחר כך אולי נספיק לשמוע אותו. סינגל, תקליט שדרים <laughs> ראשון. שבעקבותיו כל מיני אנשים פנו אליי ואמרו, בוא תשיר, בוא תכתוב לנו דברים מהסוג הזה, גל יטרי <תארק> כאלה. למה, למה הסינגל הזה לא נמצא כרגע על, ה, על הפטפון? א, איזה סינגל? הסינגל שלך, סינגל ואיגיל ראשון. אוקיי. אז אה, הזמינו אותי לאולפן. פעם ראשונה שמביאים אותי לאולפן אנשים אחרים, ואני רואה שם את שלום חנוך, ודפנה הרמוני, ובורי בן זאב, ועוד אנשים מהברנז'ה, וזה.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 גם דפנה וגם שלום שרים פה את הסולואים, ואני שם במקהלה. קוראים לזה עתיד ורוד, חבורת הזבל. שזה היה ביי פרודקט של הקלפים. של הקלפים הכפר. של חבורת הזבל, שהייתה היסטריה בסוף שנות ה-80. אז בואו נשמע את זה. רובי דבר... אמר שהוא הדפיס אותה. אני לא זוכ... כן, אני לא זוכר מתי השמיעו את זה ברדיו. אז הנה. בואו נשמע. בואו נשמע. חבורת הזבל. הפקה של יורסון וקובוביץ'.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 Second adventure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 מכל שמחה לראות בבוא היום לראות את העולם, לצעוד את המשהוג לראות פנים שכבר ראיתי מן הסתם לזעוק מתוך סורגי מוחי אני זכאי רץ את המסילות נלגם במשקאות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 של פרחים של חדשות של מחר לנצח. קרא לי משנה, האם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמו, של, של אפלה חסרת אושות, של צבעים של המראות, של פרחים של חדשות של מחר לנצח.